В Росії хлопці неспокійно, з повним ротом почав генерал. Президент Михаїл Гробачов вперто намагається змінити ситуацію в цій країні. Його першорядним завданням є зберегти територіальну цілісність Росії і запобігти набираючому силу сепаратизму в Сибіру, на Уралі та Далекому Сході. А що для цього треба зробити? Ось ти, Славку, що б ти зробив на місці президента Росії? «Сказав би регіонам, які хибують на сепаратизм, беріть суверенітету стільки, скільки зможете проковтнути», – відповів Онукович. «Він уже сказав це. Лише більш завуальовано. І що з того вийшло?» – продовжував генерал. «Сепаратизм ще більше посилився. Сибірські губернії, Нацменівські республіки на Волзі, Уралі, а більше всього Далекий Схід дивляться на південь» і вивчають досвід Кубансько-Донської Козачої Республіки. Звичайно, ми не зможемо ввести обмежені контингенти українського війська на Урал, в Сибір і на Далекий Схід, який треба вже називати «Зелений Клин». Споконвічна українська земля, занатується це собі, Святославе, знадобиться для нових ідеологічних розробок. Запам'ятаю, Марку Лаврентівичу, це я запам'ятаю. Добре. Тепер дивіться сюди. Генерал встав і підійшов до стіни, відгорнув і ранку. На стіні висіла велика мапа Союзу Радянських Соціалістичних Республік у кордонах 1940 року. Якщо стануть реальністю нові незалежні держави, Уральська конфедерація, в яку об'єднаються Єкатеринбурзька область, Татарії та інші неросійські республіки – Сибірське ханство на чолі з генералом Лелекою і Далекосхідна республіка. До того ж, відмінусовуємо Кубансько-Донську республіку, що залишиться від Росії. «Московське царство», – тихо сказав Матвій. «А тепер ще раз поміркуйте», – говорив генерал до своїх підлеглих. Що має зробити президент Росії, аби запобігти обвальному сепаратизму? «Я би на його місці, – сказав Матвій, – намагався повернути у на Росії хай номінально цю саму Кубансько-Донську республіку. А для цього умовив би Україну вивезти свої війська з цього краю, бо як не крути, КДР тримається на українських багнетах». «Сміливо, – мислиш, – похвалив його генерал. – і найцікавіше, що правильно. Саме цей варіант хоче втілити в реальність цей прогресивний президент Михаїл Гробачов. А що це дасть Україні? Офіцери мовчали. Що дасть ненці, розсердився генерал, коли наші політики спокусяться на золоткі обіцянки цього гроба і вивезуть війська з КДР? Навіщо тоді усе це? Кричав генерал Пекельний Навіщо було вводити війська у 1979 році? За що полягли українські вояки? Аби пан Гроб став собірателем русських земель? Генерал так само раптово, як і спалахнув, заспокоївся. Випив горілки, налив своїм гостям і сказав А тепер скажіть мені, панове українські офіцери Що більше відповідає українським національним інтересам? Хай номінально але цілісна Росія від Кубані до Владивостока чи Московське царство у кордонах 15 століття та утворення нових суверенних держав Уральської Конфедерації, Сибірського ханства та Далекосхідної Республіки. Ще Кадер додав Онукович, ви забули перелічити Кубанську Донську Республіку Марку Лаврентійовичу? Е, ні, заперечив генерал, якщо вже зреалізується така схема. Він обвів фломастером контури Московського князівства 15 століття То Кубансько-Донська республіка попроситься у склад України Попроситься чи ні? Спитав він у притул, дивлячись на своїх підлеглих Вони ніякого мовчали Тепер може і не попроситься, невпевнено мовив полковник Конукович А якщо станеться щось надзвичайне, ситуація загостриться що? Що може таке статись у краї, контрольованому нашими військами? До речі, наші барани з МЗС дали дозвіл відвідати КДР з офіційним візитом цьому неспокійному Гробачову, президенту Росії.